Pán s vámi. Svá svaté vank Lukáše. Pán u stanovej štítných 270 učetníků. Poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít a řekl jim. je sice hojná, a dělníku málo. Proste proto žně aby poslal dělníky na svou ženě. Ej Posílá vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdavujte. Když někde veděte do domu, napřed řeknete. Pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočíná v něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstante a jesté a píjte, co vám dají protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmu vás tam, jestli co vám předloží, uzdavujte tam ještě nemocné a říkete jim. Přibližil se k vám Boží království. Když přijdete do některého města a nepřijmu vás, viděte do jeho ulic a řeknete i ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střál samé. To si však pamatujte. Přiblížilo se Boží království. Říkám vám, v Sodomě bude den lehčejí než takovému městu. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnešným Evangeliu jsme slyšeli tyto slova. Pán ustanovil ještě jiných se učetníků. Pán si povolal a ustanovil jiných. On si volí, koho chce, on nás pozná. A pán ustanovil i tézi z Lizie za hlasatelku Božího království. Tato světice se někdy označuje jako tézička nebo tézi od Ježíška byla francouzská řehonice, uctívaná jako světice pana mistička. velká postava kametánského řádu. Pius 11. v roce 1925 to řečil a svatý Jan Pavel II i v roce 1997 prohlásil za učitelku církve. V jsme slyšeli knihu Job a tam čteme, ale já vím, že můj obhájce žije a jako posaní vstane na zemi. U sebe mě postaví po mé probuzení a ve svém těle spatřím Boha. krásná myšlenka. Ve svém těle spatřím Boha. Před svou smrtí svatá řekla, vždycky jsem plněla vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také ní má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sežtu na zemi dešť růží. A my víme, když někomu podarujeme růži, tak ho to potěší. Kdybychom chtěli sednout její poslání, Byly by to tyto slova, milovat a sloužit. Milovat a sloužit znamená prožívat evangelium s lidmi, kteří potřebují nejvíc pomoc. Ona to sama řekla, že její povoláním je láska a služba. Tak Ježíš sloužil a dával lásku. Svo posil čepala se setkáním s pánem o lidbě. Pod ní je modlitba vzhled srdce. Je to prostý pohled k nebi. Je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti. Pane, děkujeme Ti za život svaté tezi z Lizie a prosíme Tě, dejať v nás neustále přebýva Tvá láska a Tvá služba. Amen.